ba gizarte on gizarte arlotik ikustenare gara nola krisi ekonomikoak modu edo desberdinetan ba influentzia dauka familietan, ez? Adibidez, ma ba, e, honetan, ba, guk e, lekuko beresia gara, ez? Horrelako egoreak e, ikusteko, ez? E, baina e, kasu gokorrenak ba, etxe bizitza galtzeko sorian dauden familiak ba, ematen da, ez? Horregatik, ba irungo udalak an den urtean ba, programa berri bat martzan jarri zuen horregatik ba, gizarte lagun berri bat e, kontrata, kontratatu du zen, bereziki hegoerahauek e, atenditzeko ez. E, berak aldehararrialdeko ba, atentsua ematen du eta gizarte laguntzaile honek, Ba, mm, zer ikinik edo e, gau, gauzat desberdinak egiten ditu, kaus, kasu desberdinetan segunsek ze behar zen. Ez. Adibidez batxutan ba, bankuekin gestioak aurrera eramaten ditu, edo beste batxutan ba, laguntzak ekonomikoak e, e, ba, e, gestionatzen ditu e, eta barrez. Horreko, horre horrelako kasuetan ba horre egiteko ba bi balia bide ditu ditu eh sudaletzean, ez? Ba, alde batetik ba, laguntza ja ekonomikoak, hm? Ba, etxe bizitza mantentzeko, hm? familia bez, bere bizitza, etxe bizitza mantentzeko, bai alokairu edo bai kreditoak ba horreintzeko e, e, laguntzarekin. E, eta kasu honetan, joan den urtean, ba, irure unta hogeita zazpi e, kasu desberdinetan ba, e, horrelako e, tres, e, e, Errekursuak maltzanari maltzan jarriak bere gara. Beste aldetikikan batzuutan aurkitzen gara nola familia ja etxe bizitza galdu egin dute eta e, berrigorrez eta oso urgentea ja, e, martxan aurkitu behar da ba, beste etxe bizitza alternatiboa ez eta e, horrelako e, kasuetan bai udaletxe ba, errekurso bai desberdinak ditu batzuetan bai e, etxeak etxe em etxeak ditugu edo beste batzutan ba, gure iriko pentsioak edo telak ba, alokatzen e, bai, e, akondizionatzen dugu familiak ba, e, beste baliabide bat aurkitzeko arteez. Eta e, bakarrik ba esan ba, laguntza ekonomikoak asko gehitu egin dira joan den urtean Eta e, joan den urtean, eguneko irure egun igue gindera horrelako egoerak, ba, horrelako egoerak aurre egiteko. Mm -hmm. bueno, zan daiteke, e, zerbitzu hau e, martxen jarri den lehen aldia dela, eta bueno, beste zerbitzu batzuk edo ere adibidez e, armanetan izan zarete e, foru aldundiarekin, abokatu eskolarekin egipuzkoa maian, bueno, ba, eta ere laguntza bat juridikoak eman dira, ez, jendeari? Bai. E, gauza, gauza bat, importantea da, batez, e, importantea da esan ba, naiz eta E, rekurtso hau ba, gizarte laguntzai berri bat e, kontrata, e, kontrata, kontratuarekin ba, horrek ez du esan nahi orain arte gizarte zerbitzuak ba, ez du ez zer ez egin horrelako egoeretan ez. betidanik e, horrelako egoeretan, egoeretan ba, bai, interventzioa egin behar dugu hori betidanik baino gertatu dena da horrelako egoerak ba, gehitu egin direla eta horregatik ba, martzan jarri jarri dugu e, dispositibo dispozitibo hau, es. E, bezala sanduzun bat diputazioak erresurso ba eh erresidentzia batzuk ditu eta horre e, E, kasu honetan, kasu hauetan, ba, guk udaletzetik ba, e, gestioak eta tramitatu egin behar dugu e, rekurso hauek. Eta zu komentatu duzun bezala, badago, ba, bitu e, joan den nazaroan oso denbora denboragut zitaramagu, ba, e, udaletzeak zu, e, sinatu zuen ba, konbenio bat e, aiztentzia juridiko delakoa, eta e, Familia Irunen familiaan ba eh zerbitzu hau doainik da eta e, abokatu bereziak doainik ba eh atenditzen ditu horrelako kasuetan eta e, ba, lortu nahi dute ba e, desauzio kasuetan ba familiak ez galtzea bere etxe bizitza.